Készen vagyunk, közölte Padme, miközben kiemelte Shreepiot az olajfürdőből. Komolyan küzdött, hogy ne nevesse el magát, ugyanis véletlenül túl alacsonyra eresztette a droidot, és az most őrülten hadonászott karjaival és azt kiabálta, hogy megvakul. Padme kifordította az emelővel a kát fölül, és egy rongyal letörölte az arcáról a fölösleges olajat. Ezután leeresztette a droidot a padlóra, és kiszabadította az emelő láncai közül. Így jobb? kérdezte. A oh, sokkal jobb, Miss Padmé. felelte Szripió, és meglehetősen elégedentnek tűnve végignézett magán. – Nem viszket? – vizsgálta meg Padmé is a művét. – Nem viszket! – erősítette meg Szripió. – Akkor jó! – mosolyodott el a lány. A mosoly azonban lehervadt az arcáról, amikor rájött, mit művelt. A droiddal való foglalatoskodást használta pajsként félelmei ellen az elmúlt órák során. Alig vette észre, hogy közben felkelt a nap, és most visszatért az Anakin iránti aggodalma. Elfogytak a helyek, ahol elrejtőzhetett előle. Ó, oh, köszönöm, miszt pár de köszönöm, hálálkodott Shreepio. Ölelésre nyújtott karral előrelépett, de aztán hirtelen visszahőködt, mintha észbe kapott volna. Köszönöm, ismételte meg valamivel méltóság teljesebben. Nagyon köszönöm, Óven Lars lépett be a garázsba. Szóval itt van, szólította meg Padmi. Mindenki önt keresi. Egész idő alatt itt voltam, megfürdettem szrépiót, már nagyon ráfért. Jó tette, Padmi, bólintott Óven, és amikor a lány felé fordult, látta, hogy szélesen vigyorog. Visszaadom azt a droidot a Tudom, hogy az anyja is ezt akarná. Padmi elmosődött és biccentett. Visszajött, visszajött! Csendült fel Berú kiáltása a garázs előtt. Padmé és Óven azonnal kirohantak hozzá. Hamarosan klégis is felbukkant, bár lebegő toló székével a nagy sietségbe neki ment a bútoroknak és a ház ajtajának. – Merre van? – kérdezte Padmé. Beru a sivatag mélye felé mutatott. Padmé hunyorogva, szemét a kezével beárnyékolva végre észrevette a fekete pontot, amely a feléjük szágódó Anakin volt. Ahogy a pont kivehető alakkán nőtt, a lány észrevette, hogy nincs egyedül. Valaki van rá a robogóra. – Ó, szmi! – suttogta Klig Lars elakadó lélegzettel. A férfi szemlátomást remegett. Berú szipogott, alig tudta visszatartani zokogását, és padmi a berúvállát átürelő óven arcán is megpillantott egy lecsorduló köncseppet. Anakin néhány perc múlva megérkezett a gazdaságba, és lefékezett a döbben társaság előtt. Szó nélkül leállt, és elkezdte kioldozni az anyja testét tartó hevedereket, hogy aztán a karjába vegye a testet. Oda Odalépett klikhez, egy pillanatra megállt előtte, és a két férfi osztozott egymást gyászában. Aztán Anakin egy szó nélkül ellépett klik mellett, és bement a házba. Padmé figyelmét egész idő alatt egyetlen dolog kötötte le. Anakin arc arckifejezése. Még sohasem látta ilyennek a padavant. Harag, gyász, bűntudat és megadás, sőt, vereségült ki az arcára. Padme tudta, hogy Anakinnak szüksége lesz rá, méghozzá hamarosan. De fogalma sem volt, mit tehetne érte. A Lars házban nem sok szó esett aznap. Mindenki csak végezte a dolgát, Bármilyen dolgot, szemmel láthatólag próbálva elkerülni a fájdalom kitörését, melyről mindannyian tudták, hogy be fog következni. Padmé annakinnak készített ételt, és meglepetésére Beru odalépett hozzá, hogy segítsen. Még jobban meglepődött, amikor a lány beszélgetést kezdeményezett. Milyen ott? kérdezte Beru. Hol? nézett rá kíváncsian Padmé. A nábun. Milyen? Padmé alig értette a kérdést, annyira csak anakin körül jártak a gondolatai. Csak sokára válaszolt, de végül sikerült megszólalnia. Ó, a nábu! A nábu nagyon, nagyon zöld. Hígya, rengeteg víz, mindenhol fák és növények. A legkevésbé sem hasonlít erre a helyre. Az utolsó szó kimondása után azonnal elfordult, és tudta, hogy most egy kicsit faragatlan volt. De most nem akart mást, csak Anakin mellett lenni, ezért elkezdte felrakni az elkészült értelt egy tálcára. Azt hiszem, én mégis jobb szeretek itt lenni, jegyezte meg Beru. Egyszer talán majd eljön, és a saját szemével is látja a nábut. felelte Padmé inkább csak udvariasságból. Beru azonban komolyan válaszolt. Nem hiszem, nem szeretek utazni. Padmé megfogta a tálcát és elindult. Köszönöm, Beru, mondta, kipréselve magából egy mosolyt. A garázsban bukkant rá a A fiú a munkaasztalnál át, a robogó egyik alkatrészén dolgozott. Hoztam egy kis ennivalót. An aki rápillantott, de azonnal visszafordult a munkájához. Padmé látta, hogy eltudoz minden mozdulatot. Nyilván dühös, nyilván nem tud odafigyelni a feladatra. Eltört a váltó, magyarázta túl hevesen Anakén. Sokkal egyszerűbbnek tűnik az élet, amikor az ember megjavít valamit. Én jól javítok, mindig is jól javítottam, de én... Végül lecsapta a csavarkulcsot, és csak állt, lehajtott fejjel. Padmé látta, hogy az összeomlás határán van. Miért kellett meghalnia? kérdezte Anakin halkan. Padmé letette a tálcát a munkapadra, a fiú mögé lépett, átölelte a derekát, és vigasztalóan a hátára hajtotta a fejét miért nem tudtam megmenteni? kérdezte Anakin. Tudom, hogy megmenthettem volna. Ani, te megpróbáltad? Szorosabban hozzásimult. Néha vannak dolgok, amiket senki se tud megjavítani. Nem vagy mindenható. Anakin megmerevedett szavai hallatán, és váratlanul elhúzódott tőle, és padmi érezte, hogy dühös. De annak kellene lennem, Mordult fel a fiú, majd a komor elszántság maszkjába torzult alcar lánézett a lányra. – És egy nap, az is leszek? – Anni, nem mondj ilyet! – felelte pad mélyetten. de Anakin, mintha meg se hallotta volna. – Én leszek a leghatalmasabb Jedi a galaxisba! – folytatta mennydörögve. – Esküszöm, még a halált is képes leszek megállítani! – Anakin! – van tehet mindenről! Viharzott át a padavan a helyiségen, rácsapva a munkaasztalra. Az étellen megrakott tálca majdnem leesett. Ő állított félre! Hogy rám vigyáz! mondta a lány halka. Vele kellett volna mennem a gyilkosok után. Már rég elkaptam volna őket. Idejében ideértem volna, és az anyám még mindig élne. Nem tudhattad. Féltékeny rám! dühöngött a neki, oda no, sem figyelve padmére és nem is hozzá döbbent rá a lány, hanem csak fennhangon vívódott magával. Alig tudta elhinni, amit hallott. Azért állított félre, mert tudta, hogy most már hatalmasabb vagyok, mint ő. Vissza akar tartani. Anakin felkapta a csavarkulcsot, és hozzávágta a szemközti falhoz, ahol az levert néhány pótalkat részt. Anni, mi a baj? Kiáltott rá Padmé tónusával és hangerejével, végre magára vonva a figyelmét. Most mondtam el! Nem! üvöltött az arcába Padmé. Nem! Igazából mi a baj? Anakin szótlanul rámerett, és Padmé tudta, hogy valamit megérintett. Tudom, hogy fáj, Anni, de ennél többről van szó. Igazából mi a baj? A fiú szótlanul állt. Anni! Anakin teste, mintha összement volna, és egy kicsit előre görnyett. Én én megöltem őket, vallotta be, és előre zuhant volna, ha Padmé nem rohan hozzá, és nem öleli át. Mindet megöltem. Halottak. Az összes halott. Ekkor ránézett a lányra, és úgy tűnt, mintha most ért volna valami vissza, messzi-messzi helyről. Harcoltatok, kezdett érvelni Padmé. Anakin elengedte a szavakat a füle mellett. Nem csak a férfiakat, folytatta. Márpedig a taszkenek között csak a férfiak harcolna. Nem, nem csak őket. Az asszonyokat és a gyerekeket is. Az arca eltorzult, mint a haragis bűntudat között vergődött volna. Olyanok, mint az állatok, kiáltott fel hirtelen. És lemészároltam őket, mint az állatokat. Gyűlölöm őket. Padmé hátra hőkölt, megdöbbentette a kitörés. Tudta, hogy mondania vagy tennie kéne valamit, de teljesen megbénult. Anakin még csak nem is ránézett, hanem valahová a távolba, de aztán lehajtotta a fejét, és zokogni kezdett. Karcsú, erős válla hevesen rászkódott. Padmi odahúzta magához, és szorosan átülelte, mint aki soha nem akarja elengedni. Még most sem tudta, mit mondhatna. Miért gyűlölöm őket? kérdezte Anakin szaggatottan. Őket gyűlölöd, vagy amit az anyáddal tettek? Őket makacskodott a fiatal férfi. Kiérdemelték a haragodat, Anakin? A fiú könyben szemmel nézett fel rá. De ennél többről volt szó, kezdte mondani, majd megrázta a fejét, és ismét padmé mépoha mellébe furta az arcát. Egy pillanattal később ismét felnézett, és látszott az arcán, hogy elhatározta magát. Én nem, nem tudtam, az egyik kezét a magasban nyújtva ökölbe a kezét. Nem tudtam uralkodni magamon, vallotta be. Nem, nem akarom gyűlölni őket, tudom, hogy gyűlöletnek nincs helye. De egyszerűen nem tudok megbocsájtani nekik. A dű emberi érzés, csillapította Padmé. A Jedi képes a dű megfékezésére, vágta rá Anakin az Elhúzódott a lánytól, kihúzta magát, és arcol az ajtó a sivatag felé fordult. Padme melléje lépett, átölelte. Cssss! Sukta halkan, majd gyengéden megcsókolta az arcát. Te ember vagy! Nem, én Jedi vagyok! Tudom, hogy jobb vagyok ennél! A fejét csóvával lányra nézett. Sajnálom, annyira sajnálom! Olyan vagy, mint bárki más, Próbálta közelebb húzni magához Padmi, de Anakin megfeszítette a testét. Azonban nem sokáig bírta tartani a dacos pószt, és ismét zokogni kezdett. Padmé pedig átölelte, ringatta, és azt mondogatta neki, hogy minden rendben lesz. obi van hátra magát vadászgépe ülésében, és dühösen megrázta a fejét elég sokáig tartott kilopóznia a gyárból, és amikor végre megtalálta a gépét, azt hitte, véget ért a kaland. De nem. Az adó működik, mondta Erfornak, aki egyetértően csipogott. De nem kapunk visszajelzést. Túl messze van a koruszkant. Szembefordult a droiddal. Tudjuk növelni a teljesítményt? A válaszul érkező csipogások nem hoztak vigaszt. Oké, akkor valami mást kell megpróbálnunk. Obi-Van a választ keresve körülnézett. Nem akart felszállni és ezzel megkockáztatni, hogy észreveszik, de ilyen mélyen a geonózis fémes, sűrű légkörébe esélyesen volt, hogy elérje a távoli koruszkantot. A nábu közelebb van, mondta hirtelen, és Elfor rácsipogott. Anakin talán elérhetjük, ő pedig továbbítja majd az üzenetet. Erfor lelkesen füttyögött, Obi-Van pedig kimászott a pilóta fülkéből, hogy ismét leadja az üzenetet. Ez anakin Anakinnak. Azonban néhány perc múlva a droid jelezte, hogy valami baj van. A Jedi dühösen morogva mászott vissza a pilóta fülkébe. hogy, hogy nincs a nábun? kérdezte, és Air Force csak egy tompa füttyel válaszolt. Obi-wan nem kezdett el vitatkozni a droiddal, hanem maga ellenőrizte a műszereket. Igen, Anakin jele valóban nem érkezett meg a náboról. Anakin, Anakin, hallasz? Itt Obi-wanke, obi wan obi Próbálkozott a hajó komján keresztül, egyenesen a nábut célozva. Miután hosszú percekig nem kapott választ, a Jedi kikapcsolta a komlinket és odafordult Erforhoz. Nincs a nábuk Erfor. Megpróbálom a többi hullámsávot is. Remélem nem esett semmi baja. Hátradőlt. A percek meg csak teltek. Tudta, hogy értékes időt veszít, de nem volt sok választása. Nem mehetett vissza a városba az elfogács kockáztatva, hiszen létfontosságú híreket kell eljutatnia a Jedi tanácshoz, és ugyanezen oknál fogva harcolva sem akar távozni. Még nagyon sok mindent meg kellett tudnia itt. Tehát várt, és valamivel később Elfor együttérzően felcsikogott. Obi-wan ránézett a műszerekre, és elkerekedett a szeme. Igen, ez Anakin jele, de a tatúnyról. Mi a fenét keresott? – Megmondtam neki, hogy maradjon a nábun. Erfor csak döngyögött. – Hm, rendben, minden beállítva. A válaszok ráérnek később. Kimászott a pilóta fülkéből, és leugrott a földre. – Adásba, Erfor! Nincs sok időnk! A droid azonnal ráfókuszált. – Anakin! – kezdte Obi-Wan. – Anakin, veszed az adást? Itt Obi-Wan Kenobi! r közvetítette a választ egy sor füttyöt és trillát, amit az R4P normális esetben nem használt, ám ami mégis ismerős volt obi számára. Artu, Jó van, tisztán veszed az adást? Igenlő füttyögés érkezett válaszul. Rögzid az üzenetet és juttasd el Skywalker Jedihez, utasította a Jedi a távoli droidot. Újabb igenlő fütty. Anakin, a nagy hatósugarú adóm nem működik. Továbbist ezt az üzenetet a koruszkantra! A Jedi belekezdett története elbeszélésébe. Nem tudta, hogy a geonózik elfogták az adását, és háromszögeléssel meghatározták a vadászgép helyét. Annyira elmerült a történetébe, hogy nem vette észre a lomboló droidokat, melyek a közelébe lopakodtak, majd felvették harci pozíciójukat. A large garázs mellett álló új sírkörül még a Tatuin izzó ikernapjai sem tudták elosztatni a levegőt átitató szürkeséget. Az új sírkő mellett két régebbi állt, szívfacsaló emlékeztetőjéül a Tatuini élet életkeménységének. Öten gyűltek össze, Klig, Anakin, Padmé, Owen és Beru, illetve C-3PO, hogy búcsút vegyenek mi Skywalkertől. Tudom, hogy akárhol vagy, ott létettől jobb lett ez a hely, mondta Klig Lars, egy marék homokot dobva a sírba. Te voltál a legjobb hitves, amilyet egy férfi csak kívánhatott magának. Isten veled drága feleségem, és mindent köszönök. Rápillantott Anakinra, majd lehajtotta a fejét és visszanyelte könnyeit. Anakin nakin előrelépett és letérdelt a sír mellé felvett egy marék homokot és hagyta, hogy kiperegjen az újai között. Nem voltam elég erős ahhoz, hogy megmentselek, anya, mondta a fiatal férfi, aki hirtelen inkább kisfiúnak érezte magát, de egy mély, elszánt lélegzetet véve igyekezett visszanyerni önuralmát. Nem voltam elég erős, de ígérem, még egyszer nem fogok kudarcot vallani. Szaggatottan zihálni kezdett, ahogy újabb gyászhullám tört rá, majdnem maga alá temetve. Ám az ifjú padaván kihúzta magát és felállt. Nagyon hiányzol, anya. Padmé előrelépett, rátette a kezét Anakin vállára, és minnyáján szótlanul álltak a sír mellett. A pillanat azonban hamar elröpült, egy sor sürgető csipogás és fütyülés szakította meg. Megfordulva, Arthur tud pillantották meg feléjük gurulni. Arthur, te mit keresel itt? kérdezte Padmé. A droid vadul füttyögött. – Továbbítani? – kérdezte Anakin. – Miért? Mi a baj? – Azt mondja, nagyon fontos! – közölte C-Stripio. Anakin és Padme egy a pillantással engedélyt kért a másik három gyászolótól, majd c po val együtt követték az izgatott kis droidot a nábúi hajóhoz. Amint felléptek a fedélzetre, Ertu megpördült és kivetítette Obi-Wan hologramját a padlóra. Anakin, a nagy hatósugarú adom nem működik. Tovább ezt az üzenetet a koruszkantra. Ertu itt megállította az üzenetet, mozdulatlanál dermesztve Obi-Wan képét. Anakin felnézett Padméra. Tovább a dzseti tanácsnak. Padmé arrébb lépett, lenyomott egy gombot, majd megvárta a jel ágytű társának megerősítését. Odabicentett Anakinnak, aki visszafordult Ertuhoz. Folytasd, Ertu! A droid csípolt egyet, és Obi-Wan hologramja ismét mozgásba lendült. Követtem, Django fettet a fejvadászt a geonóziszra a droid A kereskedő föderáció itt veszi át a harci droidokat, és egyértelmű, hogy Garnry alkirály áll az Amidala szenátor elleni merénylet mögött. Anakin és Padmé összenézett. Egyiküket sem lepte meg túlságosan az információ. Padmé visszagondolt a tífóval és panakával való találkozásra a nábun, mielőtt elindult a koruszkantra, titokba kísérve a halára ítélt űrhajót. A kereskedelmi cég és a vállalati szövetség egyaránt gyúkugróf rendelkezésére bocsátotta a hadseregét, és a hologram megpördült. – Várjatok, várjatok! Anakin és Padmé összerezzentek, ahogy a romboló droidok feltűntek a hologramon, és megragadták Kobivant. A kép megmerevedett, majd darabokra hullott. Anakin felugrott, és oda rohant de aztán megtorpant, rádöbbenve, hogy semmit sem tehet. Az égvilágon semmit. A távoli koruszkanton Joda mész és a Jedi tanács többi tagja izgatottan és nagy szomorúsággal eltelve nézte a hologram üzenetet. Életben van, közölte Joda, miután újra megnézték a felvételt. Érzem az erőben, de elfogták, szúrta közben Mész, és a kerekek most már még veszélyesebben pörögnek. Úgy érzem, több dolog történik a geonóziszon, mint amiről tudomást szereztünk. Egyet értek, bólintott Mész. Nem ülhetünk tétlenül. Ránézett Jodára, akárcsak mindenki más a teremben, és a kis Jedi mester lehúnyta a szemét. Láthatólag nagy, nagyon nagy fájdalmat okozott neki az ügy. A sötét oldal. Érzem, mondta. Minden ködös. Mész bólintott, és komoran a többiekhez fordult. Gyülekező, adta ki a parancsot, amit sok-sok éve nem hallott a jedi tanács. Grófról majd mi gondoskodunk, mondta Mész a komlinken keresztül Anakinnak. Számodra most az a legfontosabb, hogy maradj ott, ahol vagy. Minden áron meg kell védened a szenátort. Ez elsődleges prioritást élvez. – Értettem, mester! – felelte Anakin. Rezignált, legyőzött hangja mélyen megrendítette Padmét. A a szenátort keserűséggel töltötte el, hogy Anakinnak itt kell rostokolnia rávigyázva, miközben mestere életveszélyben van. Ahogy a hologram eltűnt, Padmé odalépett a hajó vezérlőpultjához, és néhány kapcsolót átbillentve ellenőrzött néhány koordinátát, megbizonyosodva arról, amit egyébként is tudott. A fél át kell vágniuk. Fordult oda Anakinhoz, akit láthatólag nem foglalkoztatott a hír. Nem fognak időben odaérni, hogy megmentsék. Nem kapott választ. Nézd, a geonózisz alig egy pár szekmére van innen. Emelte fel a hangját Padmé, kivetítve a lehetséges útvonalakat a képernyőre. Anakin! Hallottad, mit mondott Windu mester? A Coruscantról nem érnek oda időbe, hogy megmentsék. Ismételte meg Padmé, még jobban felemelt hangon. Sorra nyomta le a kapcsolókat a vezérlőpulton, előkészítve a hajtóművek beindulásához, de Anakin gyengéden megfogta a kezét. – Ha még él, – mondta a fiatal Jedi komoran. Padmé rámerett, mire a fiú elfordult és hátralépett. – Anni, te itt fogsz ülni és hagyod meghalni? – kiáltott fel a lány, átvágva a hidon és megragadva a karját. Hiszen a barátod, a tanítód olyan, mintha az apám lenne, kiáltott vissza Anakin. De hallottad, Windúmestert? Szigorúan megpalancsolta, hogy maradjak itt. Padmé megértette, mi zajlik a nakimban. Kételkedett magában. Kudarcnak érezte, hogy nem sikerült megmenteni az anyját, és talán életében először valóban kételkedett belső hangjában, az ösztöneiben. Padmé tudta, hogy valahogyan át kell lendítenie ezen az állapoton legalább annyira Anakin, mint obi van értekében. Ha itt marad, és nem tesz semmit, akkor pár még két barátot is elveszít. obi a geonózis, geonózisz, Anakin pedig a bűntudata miatt. Csak azért parancsolta meg, hogy maradj itt, hogy meg tudj védeni, pontosított vigyorogva, remélve, hogy sikerül a fiú eszébe juttatni a korábbi parancsot, mely szerint a nabon kellett volna maradnia, és amit megszegett. Hátra lépett, visszament a vezérlőpulthoz, átbillentett még néhány kapcsolót, és a hajtóművek feldőbörögtek. Padmé! Szigorú parancsot kaptál, hogy védj meg, ismételte a lány. Márpedig én megyek, és megmentem ovivan tehát ha meg akarsz védeni, akkor velem kell jönnöd. Anakin néhány másodpercig szótlanul bámulta, és Padmé állta a tekintetét. Fére billentette a fejét, haja az arcába hullott, de alig homályosította el az arcára gyogó elszántságot. Anakin tudta, hogy akármivel is igazolja Padme, Mész parancsával ellentétesen cselekszenek. Tudta, hogy Jedi Padavánként nem ezt várják tőle. De mikor akadályozta ez meg bármiben is? Elszántan odalépett a vezérlőpúlthoz, és a nábui űrhajó néhány másodperc múlva tübörögve felröppent a tatúi negére.